Əzzariyat surəsi 60 ayədir. Rəhman və Rəhim olan Allahın adı ilə. Sovurup dağıdan küləklərə, yağış yüklü buludlara, asanlıqla üzüb gedən gəmilərə və ruzi bölən mələklərə and olsun ki, sizə vəd olunan həqiqətdir. Haqq-qesab da labəddir. Cürbə-cür ulduz yolları olan göyə and olsun ki, sizin sözləriniz müxtəlifdir. Ondan, Qurandan və ya imandan Zatında dönüklü olan kimsə dönər. Məhv olsun yalançılar. o kəslər ki, cəhalət girdabına düşüb qafil olmuşlar. Onlar haqq-ı sab gününün nə vaxt olacağını soruşarlar. O gün onlara cəhənnə modunda əzab veriləcəkdir. Onlara deyəcəklər, dadın əzabınızı, bu sizin tez-tələsik gəlməsini istədiyiniz şeydir. Həqiqətən, müttəqilər cənnətlərdə və çeşmələr başında olacaqlar. Rəbbinin onlara verdiyini alacaqlar. Çünki onlar bundan əvvəl yaxşı əməllər etmişdilər. Onlar gecələr az yatırdılar. Səhərlər isə bağışlanmalarını diliyirdilər. Mallarında da dilənçinin və yoxsulun haqqı var idi. Yerdə tam yəqinliklə inananlar üçün əlamətlər vardır. Sizin özünüzdə də əlamətlər vardır. Məyər görmürsünüz, göydə də ruziniz və vəd olunduğunuz şey vardır. Göyün və yerin Rəbbinə and olsun ki, bu deyilənlər sizin danışığınız kimi həqiqətdir. İbrahimin möhtərəm qonaqlarının, mələklərin söhbəti sənə gəlib çatdı mı? Onlar İbrahimin yanına gəlib salam verdikdə, İbrahim salamı alıb öz-özünə, Bunlar tanımadığım kimsələrdir, dedi. O ailəsinin yanına getdi və bir buzov kəsib qızardaraq gətirdi. Onu qonaqların qabağına qoyub, bəlkə yiyəsiniz, dedikdə, onlardan qorxuya düşdü. Onlar qorxma, dedilər. Və ona çox bilikli bir oğlan uşağı ilə müjdə verdilər. Zövcəsi çığır bağır salıb, əlini üzünə çırparaq dedi, Mən qoca qısır bir qarıyam, onlar sənin Rəbbim belə buyurmuşdur. Şübhəsiz ki, o, hikmət sahibidir, biləndir, dedilər. İbrahim dedi, ey elçilər, sizin işiniz nədir? Onlar dedilər, biz günahkar bir qövmə göndərilmişik. Onların başına gildən daşlar yağdırmaq üçün gəlmişik. Elə daşlar ki, Onlara həddəşanlar üçün sənin Rəbbinin dərgahında xüsusi nişan qoyulmuşdur. Nəhayət orada olan möminləri çıxartdıq, lakin orada bir evdən başqa müsəlman tapmadıq və orada şiddətli əzabdan qorxanlar üçün bir nişanə qoyduq. Musanın hekayətində də bir ibrət vardır. O zaman biz onu pironun yanına açıq-aşkar bir dəlillə göndərmişdik. O, bütün qoşunu ilə birlikdə üz döndərib, bu sehribazdır, yaxud da dəlidir demişdi. Nəhayət onu və əskərlərini tutub dənizə atdıq. O, məzəmmətə layih bir iş görmüşdü. Adın başına gələnlərdə də bir ibrət vardır. O zaman biz onların üstünə hər şeyi qurudub məhv edən bir külət göndərmişdik. O, qarşısına çıxan heç bir şey buraxmır, onu soğurub külə döndərirdi. Səmudun başına gələnlərdə də bir ibrət vardır. O zaman onlara, hələ bir müddət kev çəkib ləzzət alın deyilmişdi. Onlar öz Rəbbinin əmrinə təkəbbür göstərmiş və onları gözləri baxa-baxa ildırım vurmuşdu. Onların Nə də kömək istəyə bilmişdilər Daha əvvəl muk qövmünü məhv etdik Çünki onlar fasiqlər idilər Biz göyü qüdrətimizlə yarattıq Və biz onu genişləndirməkdəyik Yeri də biz döşədik Onu döşəyənlər necə də gözəldir Biz hər şeydən cüz-cüz yarattıq Bəlkə bir düşünüb ibrət alasınız Allaha tərəf qaçın Mən sizi ondan açıq-aşkar qorxudan bir peyğəmbərəm Allahla yanaşı başqa bir tanrı qəbul etməyin Mən sizi ondan açıq aşkar qorxudan bir peyğəmbərəm. Eləcə də onlardan əvvəlkilər özlərinə bir peyğəmbər gələr-gəlməz, ona sehirbaz, divanə dedilər. Görəsən, onlar bunu bir-birinə vəsiyyət etmişlər? Xeyr, onlar azğın bir qövmdülər. Artıq onlardan üz döndər. Sən buna görə qınanası deyilsən. Sən öyüd nəsiyyət ver. Çünki öyüd nəsiyyət möminlərə fayda verir. Mən cinləri və insanları... Yalnız mənə ibadət etmək üçün yaraddım. Mən onlardan ruzi istəmirəm, mən onlardan məni yedirtmələrini də istəmirəm. Şübhəsiz ki, ruzi verən də, qüvvət sahibi də, yenilməz olan da Allahdır. Həqiqətən, zülm edənlərin özlərindən əvvəlki yoldaşlarının qisməti kimi bir qisməti vardır. Qoy onlar məni tələstirməsinlər və dolunduqları günlə dolayı vay kafirlərin halına,